Берт Джордан. Велике полювання. Розділ 33. Послання від Темреви. Ви його знайшли? запитав Ранд, спускаючись у за Гюріном вузькими сходинками. Кухні розташовувались на нижчих поверхах, тож саме туди були відправлені челядники, що прибули разом із гостями. Мет справді пошкодив ногу? З метом усе гаразд, лорде Ранде. Тут нюхач спохмурнів. Принаймні, він нормально розмовляє. І навіть якщо бурчить, то робить це так, як зазвичай бурчить нормальна здорова людина. Я... Не хотів вас засмутити, але потрібен був привід, аби ви спустились вниз. Я доволі легко відшукав слід. Ті підпалювачі з корчми прокрались у сад за стінами маєтку. До них приєдналися тролоки, і в сад вони ввійшли вже гуртом. Я гадаю, це було десь учора. Може, навіть позавчора вночі. Він завагався. Лорде Ранде, вони не виходили. Вони... Все ще повинні бути там. З приміщення з боку від сходів, де розважалися слуги, коридором розносився сміх та співер. Хтось бренькам набіттерні правеселу мелодію, і в такт їй плескали в долоні, і під неї ступотом танцювали. Тут не було ні поштукатурних стін, ні вишуканих гобеленів, лише голий камінь і звичайне дерево. Коридори освітлювались очеретяними смолоскипами, тож стеля чорніла від кіптяви. Смолоскипи кріпилися до стін доволі далеко один від одного, тому значна частина коридору між ними ховалася у напівтемряві. «Я радий, що ти знову розмовляєш зі мною по-людськи», – сказав Рант. «Бо ти так уже розкланювався і розшаркувався, що я почав побоюватися, щоби ти не перетворився на… Кайреннішого кайренця, ніж самі кайренці. Юрін почервонів. «Щодо цього...» Він поглядав уздовж коридору, в той бік, звідки долинав шум. І Ранду здалося, ніби йому кортиць сплюнути. «Усі вони намагаються виглядати пристойними людьми, але...» «Лорда Ранде, кожен із них запевняє, що він відданий своєму господарю чи господині. Але...» Кожен намагається натякнути, що охоче продасть те, що їм відомо, або що вони почули. А коли залють за комір кілька кухлів, вони там таке нашепчуть на вухо про лордів та леді, яким служать, що волосся стане дибки. Я знаю, що вони кайренці, але я ніколи раніше не чув про такі паскудства. Незабаром нас тут не буде, Гюріна. Рант сподівався, що так воно і станеться. «Де той сад?» Юрінг звернув у бічний коридор, що вів до задньої частини маєтку. «Ти вже привів Інктара і решту?» Нюхач похитав головою. «Лорд Інктар дозволив загнати себе у кут шістьом або сімом жінкам, з тих, що називають себе леді. Я не зміг наблизитися до нього, щоб перемовитись. А Верінце Дай була із Бартанесом. Коли я підійшов, вона кинула на мене такий погляд, що я навіть не спробував щось їй сказати. Цієї миті вони знову звернули і побачили Лояла та Мета. Огір стояв трохи згорбившись, оскільки стеля тут була занизька. Усмішка Лояла розкраїла його обличчя майже навпіл. Це ти, Ранде. Я ще ніколи не був такий щасливий здихатись когось, як цих людей на горі. Вони весь час допитувались, чи огіри повертаються, і чи Галдріан погодився спалити заборгованість. Скидається на те, що всі огірські каменярі пішли звідси, бо Галдріан припинив їм платити. Обмежувався самими обіцянками. Скільки я їм не торочив, що нічого про це не знаю, але добра половина з них вважала, що я брешу. А інша половина, що я на щось натякаю. «Незабаром нас тут не буде», – запевнив його Рант. «Мета, з тобою все гаразд?» Щоки на обличчі приятеля стали ще більше запалими, ніж пам'ятав Рант. Навіть порівняно з тим, якими вони були нещодавно у корчмі. А вилиці стирчали ще більше. «Я в нормі», – роздратовано відповів мед, «І не жалкую, що покинув компанію прислуги. Ті, хто не питав, чи не мориш ти мене голодом, мабуть думали, що я хворий» і намагалися не наближатись до мене. «А кинжал ти відчув?» – спитав Ранд. Мед похмуро помотав головою. «Єдине, що я відчуваю, це те, що за мною весь час хтось спостерігає. Підкрадаються якісь постаті, не менш жахливі ніщезники. Згоріти мені, я ледь зі шкіри не вистрибнув, коли Гюрін сказав, що напав на слід друзів Морока. Ранда, я його взагалі не відчуваю, хоча обнишпарив цю чортову будівлю від горища до підвалу». Але це аж ніяк не свідчить про те, що його тут нема мета. Не забувай, що я поклав його у скриню разом із рогом. Може, це заважає тобі його відчути? Навряд чи Фейн знає, як її відкрити. Інакше він би не став морочитися і тягти цю важелезну скриню, втікаючи з фалдари. Навіть якби вона була зі щирого золота і напхана золотом, це ніщо поряд із рогом Валіра. Коли ми відшукаємо гріх, ми знайдемо і кинджал, От побачиш. Якщо тільки мені більше не доведеться вдавати із себе слугу, пробурмотів Матів Мет. Якщо ти збираєшся збожеволіти і... Він замовк кривлячи губи. Ранд небожевільний, Мете. Кайренці ніколи би не впустили його сюди, якби не вважали лордом. Хто тут точно з'їхав із глузду, то це вони. Так, я небожевільний, різко мовив Ранд. Поки що. Гюріна, покажи мені цей сад. Сюди, лорда Ранда. Вони вийшли в ніч крізь такі крихітні дверцята, що Ранду довелось нахилитись, а Лойел був вимушений йти ледь не навприсядки. Жовті плями світла, що падали з вікон, дозволяли розглядіти цегляні доріжки між прямокутними клумбами. По обидва боки чорніли тіні відстаєнь та інших господарських споруд. Музика, під яку веселилися в підвалі слуги, доки їхні господарі розважались на горі, долинала сюди уривками. Гюрін вів їх доріжками, аж доки розтанули останні далекі відблиски світла з вікон, і далі вони просувалися лише під місячним сяйвом, під чоботами тихо хрустіла цехла. Уші, що при денному світлі пишалися яскравими квітами, наразі в темряві здавалися химерними пагорбами. Ранд повсякчас торкався меча і не дозволяв очам надто довго затримуватись на одній точці. Навколо них могла чаїтися сотня траллоків. Він сказав собі, що Гюрін відчув би траллоків, якби вони були тут, але це не надто втішало. Якщо Бартанес насправді є другом Морока, тоді, бодай деякі з його слух і охоронців теж мали би ними бути. А Гюрін не завжди може відчути друга морока, а друзі морока, що вигулькують із темреви, не набагато кращі за траллоків. Там, лорде Ранде. прошепотів Гюрін, вказуючи на щось рукою. Попереду чорніла кам'яна стіна. У зріст лояла чи трохи вище і вона обгороджувала квадрат зі стороною кроків на 50. Через стіни Ранд не був упевнений, але йому здалося, що сад продовжується і за стіною. Цікаво, чому це Бартанес збудував кам'яну огорожу всередині свого саду? Над стіною не було видно жодного даху. Чому вони туди зайшли і не виходять? Лоял нахилився до самісінького Рандового вуха. Я вже казав тобі, що колись тут був Огірський гай. Ранде, шляхова брама знаходиться там, за цією стіною. Я її відчуваю. Ранд почув, як мед приречено зітхнув. Ми не можемо відступити, Мете, нагадав йому Ранд. Я і не відступаю. Просто у мене вистачає місків, аби не бажати знову мандрувати. Тими шляхами може так статися, що нам доведеться, відказав Рант. Піди і знайди Інктара і Верін. Якимось чином відведи їх убік. Мене не цікавить, як ти це зробиш. І скажи їм, що Фейн виніс ріг крізь шляхову браму. Дивись, щоб ніхто більше цього не почув. І не забувай кульгати. Усі вважають, що ти пошкодив ногу. Його здивувало, як це Фейн наважився піти на шляхи, але, схоже, це була єдина можливість. Не стерчали би вони тут просто неба, цілісінький день і всю ніч. Мед, блазнюючи, зігнувся в низькому поклоні, а голос його аж бринів сарказмом. «Я миттю, мілорде, як забажаєте, мілорде, можна я понесу ваш прапор, мілорде?» Він попрямував назад до садиби, і його бурчання помалу стишувалося. «Тепер я повинен ще й шкутильгати. Наступного разу це буде зламана шия? Або...» «Він просто переймається через кинджал, Ранде», – мовив Лоял. «Та я знаю», – відгукнувся Ранд. «Але чи довго він ще втримається, не прохопитися комусь? Хай мимохідь, хто я насправді?» Він не міг повірити в те, що Мед може виказати його навмисно. Надто багато ще залишалося між ними від їхньої старої дружби. Лояле, підсади мене, аби я міг зазирнути за стіну. Ранде, якщо друзі Морока ще й досі... Їх там нема. Підсаджуй мене, лояле. Втрох вони наблизилися до стіни. І Лойал, счепивши руки в замок, зробив із них стремену аби Гранд міг поставити туди ногу. Огір легко випростався з такою вагою, піднявши Ранда на висоту достатньо, аби зазирнути за стіну. Тоненький серпик місяця давав мало світла, і більша частина простору була в тіні, але видно було, що за огорожею нема ні квітів, ані кущів. Лише самотня лава зі світлого мармуру, розташована так, аби людина могла сидіти на ній і дивитися на те, що стояло посередині, а саме на височезну кам'яну плиту. Ранд ухопився за гребінь стіни та підтягнувся. Лоял тихо зашипів, схопивши його за ногу, але він вирвався, перекотився через стіну та перевалився всередину. Під ногами була низько скошена трава, і він було навіть подумав, чи не міг би Бартанес заганяти сюди овець? Ранд дивився на темну кам'яну плиту шляхової брами і здригнувся, почувши позаду себе глухий звук удару об землю. Обтрушуючи пелюку, підвівся Гюрін. Вам варто бути обережнішим, лорда Ранда. Тут може ховатися хто завгодно, або що завгодно. Він вдивлявся у темряву по стінами, Обмацуючи свій ремінь, ніби шукаючи свого короткого меча і мечолама, який залишив у корчмі. Поза як слугам не дозволялося ходити по кайрину озброєними. Варто сунутися у нору, не подивившись як слід, і неодмінно наразишся на гадюку. Ти б їх відчув, зауважив Рант. Можливо. Нюхач глибоко вдихнув. Але ж я можу занюхати лише те, що вони зробили, а не те, що вони планують. Над рандовою головою почулося шкребання, а потім зі стіни зістрибнув Логіл. Огіру навіть не довелося повністю розправляти руки, бо очобітьми він уже торкнувся землі. «Необачно!» – буркнув він. «Ви, люди, завжди надто запальні та квапливі. А тепер ви й мене змусили чинити так само. Старій шина Гамен насварив би мене іще й як». «А моя матуся...» Його обличчя ховалося у темряві, але Ранд був упевнений, що вуха вогіра ходять ходором. «Ранде, якщо ти не почнеш поводитися хоч трохи обережніше, ти втягнеш мене у халепу!» Ранд попрямував до шляхової брами. Обійшов її з усіх боків. Навіть зблизька вона виглядала просто як прямокутний камінь, трохи вищий за нього самого. Зворотний бік на дотик виявився гладеньким і холодним, і Рант лише швидко провів по ньому рукою. Але різьблення на чільному боці було творенням рук справжнього митця. Плиту вкривали виноградні грона, листя, квіти, виконані із такою майстерністю, що у тьмяному місячному світлі вони здавались майже живими. Рант обмацав траву перед брамою. Трава була частково зішкрабана двома півколами. Так, наче цю браму нещодавно відчиняли. «Невже це шляхова брама?» – невпевнено запитав Гюрін. «Я чув розповіді про них, але…» – він принюхався до повітря. «Лорде Ранде, слід веде прямо до неї і зникає. Як нам їх тепер переслідувати? Я чув, що щойно ти пройдеш крізь шляхову браму, то вийдеш звідти божевільним, якщо взагалі вийдеш. Гюріне, це можливо зробити. Я вже це робив. І Лойал, і Мед, і Перен. Рант не відводив погляду від плутанини листя на камені. Він знав, що десь там має бути один листок, не схожий на решту вирізбленого на поверхні листя. Трилисник. Лист легендарного Авендесора. Дерева життя. Він Приклав до нього руку. Б'юся об заклад, ти здатен занюхати їхні сліди на шляхах. Ми можемо їх знайти, куди б вони не втекли. Не було зайвим і самому собі довести, що він може проходити крізь шляхову браму. Я доведу тобі це. Він почув тихе зітхання Гюріна. Листок, вирізблений на камені, як і всі інші, раптом опинився у ранда в руці. Лоял аж зойкнув. Мить і вирізблені на камені рослини ніби ожили, кам'яне листя заколихалося під вітерцем, квіти, здавалося, набули барв навіть у темряві. Посередині моноліту пробігла розколона, знизу догори, і дві половини плити повільно гойднулися до ранда. Він ступив крок назад, аби дати їм розчахнутися. В очікуванню, він не побачив за ними іншої частини оточеного стіною простору. Але не побачив він і того пам'ятного тьмавого сріблястого марева. Пройма брами, що повільно відкривалася, була така густо-чорна, що навколишня ніч, здавалось, від неї посвітлішала. Стулки все ще продовжували розсуватись, і звідти почала проступати смолиста чорнота. Ранд із Зойком відскочив назад, у поспіху упустивши тролисника Вендесора. А Лойел скрикнув. «Мачен шин! Чорний вітер!» Гудіння вітру заповнило їхні вуха. По траві пішли хвилі, сягаючи стін. У повітря здійнялася, закрутилася курева. І здавалося, ніби в цьому вітрі чулося волання тисяч божевільних голосів. Навіть... Десятків тисяч. А голосиці перекрикували та заглушали один одного. Ранд розчув деякі з них, хоч і намагався не чути. «Кров така солодка, така солодка! Пити кров, кров, що скрапує, скрапує, Краплі такі червоні, гарні очі, прекрасні очі, Вирвати очі із твоєї голови, Розгристи твої кістки, розтрощити твої кістки». Всередині твоєї плоті висморктати твій кістковий мозок, поки ти репетуєш. Верещи, верещи, співочий вереск, співай свої верещання! Але найгіршим був шепіт, що ниткою вплітався в усі голоси Альтор, Альтор, Альтор. Ранд відчув навколо себе порожнечу. І попри болісний, хворобливий відблиск Саїдін на межі видимого, поринув у неї. Найбільшою з усіх можливих небезпек, що можуть трапитися на шляхах, був чорний вітер, що заволодівав душами тих, кого вбивав, і доводив до божевілля тих, кого залишав живими. Але Маченшин був частиною шляхів, він не міг їх покинути. Але голоси линули у ніч. І чорний вітер кликав його на ім'я. Шляхова брама ще не цілком відчинилася. Аби ж тільки у них була змога прикласти листок Вендесора назад. Він помітив, як у Темряві рачкує лойл, обмацуючи кожну травинку. Саїдін заповнила його повінця. Він відчув, як вібрують його кістки. Відчув наближення розпеченого до червоного, та одночасно крижано-холодного потоку єдиної сили. Відчув себе таким по-справжньому живим, яким ніколи не був без неї. Відчув маслянисту пляму гнилі. Ні. І він мовчки заволав на себе, до того, що знаходився за порожнечею. Це йде по тебе. Це вб'є нас усіх. Він жбурнув усе, чим був сповнений, у чорний пухир що вже випнувся зі шляхової брами на цілий спан. Він не знав, що він туди кинув і як. Проте у серці тієї темряви раптом розквітнув фонтан сяйного світла. Чорний вітер завиращав. Почулося десять тисяч безсловесних агонізуючих завивань. Повільно відступаючи дюйм за дюймом, пухер меншав. Чорнота неохоче заткувала у все ще відчинену шляхову браму. Сила тимким потоком струменіла крізь Ранда. Він ясно відчував зв'язок між собою і Саєдін. Зв'язок цей був, наче ріка у повінь, що пробила нове річище між ним і полум'ям, яке палало у серці чорного вітру, і перетворилася на брюхливий водоспад. Жар у середині Ранда розпікся до білого гарту, і ще сильніше, до близьку, здатного розплавити каміння, перетворити сталь на пару, чи змусити саме повітря спалахнути. Її холод посилювався, аж доки повітря в його легенях не замерзло, як метал. Рант відчував, як це поглинає його, як усе його життя розмивається, ніби м'який глиняний берег річки, і відчував, як сам він кудись зникає. Не можу зупинити. Якщо воно вирветься, я повинен це знищити. Я не можу зупинити. Він відчайдушно чіплявся за залишки свого єства. Єдина сила клекотіла в ньому. Несла його, мов, бестрина тріску. Безодня почала танути і розтікатися. Порожнеча випаровувалася крижаним холодом. Стулки шляхової брами зупинилися і пішли навспак. Рант вдивлявся туди, уже не впевнений, що в розпливчастих думках за межами порожнечі він не марить, не бачить лише те, що хоче бачити. Стулки наближалися одна до одної, заштовхуючи мач іншин назад так, наче чорний вітер був чимось твердим. В грудях вітру все ще вирувало пекло. З якимось неясним відстороненим здивуванням Ранд бачив, як брама закривається, а Лоял продовжує рачки відповзати від неї. Шпарина звузилась і зникла. Листя і лози злилися у суцільну поверхню стіни і перетворилися на камінь. Ранд відчував, що зв'язок між ним і полум'ям перервався. Потік сили, що линув крізь нього, згас. Ще мить і цей потік зніс би його остаточно. Тремтячи, він упав на коліна. Це все, що було всередині. Саєдін. Все Сила більше не струменіла, а стояла, наче вода в озері. Він сам був озером єдиної сили. Від цього усвідомлення його затрусило. Він міг відчувати запах трави, землі під ногами, кам'яних стін. Навіть у темряві він міг бачити кожну окрему травинку і всю траву одразу. Він відчував, що найменший подув повітря на своєму обличчі. Його язик затерпнув від гідотного присмаку, а шлунок скрутився у вузол і спазматично смикався. Неймовірним зусиллям він виборсався із порожнечі. Усе ще стоячи на колінах, не рухаючись, він боровся зі звільненням. Нарешті залишилося лише відчуття гидоти на язиці та спазмів у шлунку, а ще спогади. Отже, живий. «Ви врятували нас, будівничий!» Юрін стояв, втиснувшись спиною в стіну. Голос у нього був захриплий. «Що це було? Чорний вітер? Це було значно страшніше за...» Воно намагалося ж бурнути у нас тим вогнем. Лорде Ранде, воно вас не вразило, воно вас не торкнулося. Він підбіг до Ранда, що підводився з колін, і допоміг йому випростатися. Лоял теж підвівся, обтрушуючи долоні й коліна. Крізь це нам ніколи за фейном не пройти. Ранд торкнувся лоялової руки. Дякую, це ти нас урятував. Принаймні, мене ти врятував. Воно намагалося мене вбити. Воно вбивало мене, а відчуття було дивовижне. Він зглитнув. У роті ще тримався ледь помітний присмак. Я би хотів чогось випити. Я просто знайшов листок і притулив його на місце, мовив Лоял, знизуючи плечима. Мені здалося, якщо ми не зможемо закрити браму, воно нас уб'є. Боюся, що герої з мене нікудишні. Ранде, я був такий наляканий, що ледь себе тямив. Ми обидва перелякалися, відказав Ранд. Виходить, що ми обидва нікудишні герої. Але ми є такими, якими є. Добре, що з нами інгтар. Лорде Ранде. Невпевнено звався Гюрін. А тепер ми можемо піти. Нюхач підняв галас з приводу того, що Ранд знову зібрався першим перебратися через стіну, не знаючи, хто там чекає ззовні. Але Ранд зауважив, що він єдиний з них має зброю. Навіть після цього Гюріну здавалось не дуже хотілося дозволяти лойлу підсадити Ранда, аби той ухопився за гребінь стіни і перевалився через неї. Глухо гупнувши об землю, Ранд приземлився на ноги, прислухаючись і вдивляючись у ніч. На мить йому переверся якийсь порух. Причулося шарудіння чобіт по цегляній доріжці, але жодне з цих вражень не підтвердилося. Тож він зіпхнув це все на власну нервозність. Вирішив, що на його місці будь-хто би рознервувався. Відтак обернувся і допоміг спуститись Гюрину. «Лорда Ранда!» Вигукнув нюхач, щойно його ноги впевнено стали на землю. Як ми тепер збираємось їх переслідувати? Судячи з того, що я тут почув, вони можуть уже півсвіту промчати, причому у будь-якому напрямку. Верін визначить напрямок. Ранду раптом захотілося розраготатися. Аби знайти ріг і кенжал, якщо їх ще можливо відшукати, він повинен повернутися до Айс Седай. Вони дозволили йому піти, а зараз він повинен повернутися. Я не дозволю Мету померти. Я мушу зробити все можливе. Лоєл приєднався до них, коли вони повертались до маєтку. Там, біля невисоких дверей, їх зустрів Мет. Відкривши їх, саме тієї миті щойно ранд торкнувся ручки. Він каже, щоб ви нічого не робили». Якщо Гюрин визначив, де знаходиться ріг, то наразі це все, що ми можемо зробити. Вона каже, ми підемо звідси щойно ви повернетесь, і складемо план. А я попереджаю, що я востаннє гасав туди-сюди з повідомленнями. Якщо тобі закортить щось комусь сказати, відтепер ти маєш розмовляти з ними особисто. Мед вдивлявся у темряву позаду них. Що, ріг десь там? У якомусь флігалі? «Ти бачив кинджал. Рант розвернув його і завів назад у будинок. «Він не у флігелі, Мета. Сподіваюсь, Верінг має ідеї щодо того, як нам тепер діяти. Бо у мене жодної». Мет виглядав так, ніби хотів розпитувати й надалі, але дозволив відвести себе тьмяно освітленим коридором. А коли вони почали підійматися сходами, навіть пригадав собі, що йому слід би шкутильгати. Коли Ранти з друзями повернулися до зал, заповнених вельможами, на них націлилось безліч поглядів. Ранда цікавило, чи вони бува якимось чином не дізналися про те, що відбувалося у саду, і чи недоцільніше було б йому відіслати Гюрина і Мета чекати у холлі. Але він швидко усвідомив, що дивляться на них, як і раніше, допитливо і зацікавлено. Мовляв, що ж таке замислили чужоземний лорд і Огір? Слух ці люди взагалі не помічали. Ніхто не робив спроби до них наблизитись, оскільки вони тримались разом. Схоже, у великій грі існують певні правила конспірації. Будь-хто може спробувати підслухати приватну бесіду, але втручатись у розмову ніхто не стане. Верін з Інктаром стояли разом, тобто також окремо від інших. Вигляд Вінктара був дещо приголомшений. Верен кинула на ранда із трьома супутниками короткий погляд, спохмурніла, побачивши вирази їхніх облич. Потім поправила шаль і попрямувала до виходу. Коли Айсседай із супутниками вже дістались передньої зали, з'явився Бартанес. Так, ніби хтось доповів йому, що вони залишають вечірку. Ви так рано йдете. «Верін седає, чи не міг би я вмовити вас залишитися ще на якийсь час?» Верін похитала головою. «Ми мусимо йти, лорда Бартанеса. Я не була в Кайрені кілька років. Ваше запрошення мого юного друга Ранда мене потішило. Це було цікаво». «Хай буде з вами благодать і безпека там, де ви зупинилися». «Велике дерево, чи не так?» Сподіваюсь, ви ще вшануєте мене своєю присутністю. Ви б зробили мені честь, Варін Седай. І ви, лорде Ранде, і ви, лорда Інктара, не кажучи вже про вас, лояле, сину Арента, сина Галена. Його уклін у бік Айс Седай був трохи глибшим, ніж її супутникам, але все ж таки ледь більшим за звичайний легкий кивок. Верен кивнула на знак вдячності. «Можливо. Хай осяє вас світло, лорде Бартанесе!» Вона повернулася до дверей. Коли Рант рушив за іншими, Бартанес ухопив його двома пальцями за рукав, притримавши. Мед, здавалося, теж хотів затриматися, але Гюрін потягнув його вслід за Верін і іншими. «Ви заглибились у гру навіть глибше, ніж я очікував!» – м'яко промовив Бартанес. «Коли я почув ваше ім'я, я не міг у це повірити. Проте ви прийшли, і ваша зовнішність збіглася з описом. І мені залишили повідомлення для вас. Я вирішив, що попри все, таки передам його». Слухаючи Бартанеса, Рант відчув, як йому за шкіру сипонуло морозом. Але він лише здивовано поглянув на того. «Повідомлення? Від кого?» «Ладі Селін? Чоловік. Не того статусу, щоби я брався передавати від таких послання, але він мав щодо мене певні важелі, якими я не міг знехтувати. Він не назвав свого імені, але це був лугардієць. Ага, ви його знаєте». «Я його знаю». Фейн залишив повідомлення. Рант обвів поглядом просторий вестибюль. Мед, Верін і решта чекали біля дверей. Ліврейні слуги застигли уздовж стін, готові кинутися виконувати накази, але робили вигляд, буцімто нічого не бачать і не чують. З глибини палацу долинав багатоголосий гомін. Не схоже на місце, на яке могли напасти друзі Морока. Що за повідомлення? Він каже, що чекатиме на вас на мисі Томан. У нього є те, що ви шукаєте. І якщо вам це потрібно, ви повинні відправитися за ним. Якщо ви відмовитеся, то він заявляє, що має намір влаштувати гонитву на вас і ваш народ, і на всіх, хто вам дорогий, доти, доки ви з ним не зустрінетесь. Звісно, це звучить божевільно, що така людина, як він, обіцяє переслідувати лорда, але все ж таки в ньому є щось особливе. Я вважаю, що він божевільний. Він навіть заперечує, що ви лорд, хоча це видно неозброєним оком. Але хоч як, а щось тут таке є. Цікаво, що ж таке він несе із собою, що йому потрібні навіть троллоки для охорони. Саме це ви шукаєте. Здавалось, Бартанес сам шокований прямотою своїх запитань. Хай осяє вас світло, лорде Бартанесе. Ранду вдалося гаречно вклонитись, але коли він приєднався до Верін із друзями, ноги під ним підламувались. Він хоче, аби я йшов за ним. І він вразить Емондів лух, вдарить по тему, якщо я цього не зроблю. У Ранда не було жодних сумнівів, що Фейн здатен це зробити, і що він це зробить. Добре, хоч Гегвейн у безпеці, в білій вежі. Він уявив бридкі постаті тралоків, що ордами спускаються до Емондового лугу. Без оких щезників, які переслідують Егвейн. Але як я зможу піти за ним? Як? А тоді він був уже опинився просто неба. Серед ночі. І сідав на гнідана. Верін, Інктар та інші вже були верхи. У супроводі ескорту шайнарців. «Що ти з'ясував?» Настійливо запитала Верін. «Де він його ховає?» Гюрін голосно відкашлявся, а Лоял засовався у своєму високому сідлі. Айсседай кинула у їхній бік пронизливий погляд. Фейн забрав ріг і вирушив крізь шляхову браму на мистоман. Похмуримо Вевранд. «Зараз він, мабуть, уже чекає там на мене». «Обговоримо це пізніше». Сказала Верін із такою твердістю, що жоден із них більше не промовив ані слова по дорозі назад до міста. До корчми велике дерево. Біля корчми Уно, отримавши тихий наказ від Інктара, їх залишив і з солдатами вирушив у виселок, у заїжджий двір. У загальній залі Юрін зиркнув на обличчя Верін. Пробурмотів щось про Ель і поспіхом подався до самотнього столика у кутку. Айсседай проігнорувала турботливі запитання хазяйки, чи добре вона провела час, і мовчки повела Ранда і всіх інших в окрему кімнату. Коли вони зайшли, Перен визирнув за мандрів Джей на обходи світа і одразу спохмурнів, побачивши їхнє обличчя. «Щось пішло не так?» – запитав він, згортаючи книгу у шкіряній палітурці. Лампи та свічки з бджолиного воску, розставлені по всій кімнаті, давали багато світла. Ціни майстриня Тайдра гнула чималі, але й сама не скупилася. Верін дбайливо згорнула шаль і поклала її на спинку крісла. Розтлумач мені знову. Друзі Морока пройшли з рогом криз шляхову браму у маєтку Бартанеса. На землі, де стоїть маєток. «Раніше був Огірський гай», – роз'яснив лоя. «Коли ми будували...» – він замовк, і вуха у нього поникнули під її поглядом. Юрін йшов їхнім слідом до самої брами. Рант стомлено впав на стілець. «Зараз за ним треба гнатися так, як ніколи. Але як?» «Я відчинив її, аби показати йому, що він може й далі йти по сліду». Куди б вони не попрямували. Але там виявився чорний вітер. Він намагався дістатися до нас, але Лойел зміг зачинити браму, перш ніж той вирвався. При цих словах він трохи почервонів. Але ж Лойел дійсно зачинив браму. І Рант розумів, що інакше Мачиншин вихопився би звідти. Він був там і чекав. Чорний вітер... Прошепотів Мед і завмер на півдорозі до крісла. Перен теж витріщився на Ранда. Як і Верін, і Інгтар. Мед важко гепнувся на крісло. «Мабуть, ти помилився», – нарешті промовила Верін. «Мачіншин неможливо використати як сторожа. Ніхто не в змозі примусити чорний вітер щось робити». «Це створіння морока», – заціпеніло промовив Мед. А вони друзі Морока. Отже, можливо, вони знають, як звернутися до нього по допомогу, чи змусити допомогти. «Нікому достеменно відомо, що таке Мачиншин», – сказала Верін. «Хіба тільки те, що це квінтесенція божевілля і жорстокості? Мете, його неможливо ні урезонити, ні домовитись, ані взагалі розмовляти з ним. Його навіть примусити неможливо». «Жодна із нині живих айс-седай на це не здатна, і навіть жодна з тих, що жили будь-коли. Невже ти справді вважаєш, що паден Фейн здатен зробити те, що не до снаги десятьом айс-седай?» Мет похитав головою. У кімнаті зависло відчуття відчаю і втраченої надії. Та мета, до якої вони прагнули, зникла. І навіть з обличчя Верін можна було зрозуміти, що вони в скрутному становищі. Ніколи б не подумав, що у Фейна вистачить відваги попхатися на шляхи. Голос інктара пролунав майже м'яко, але раптом він вгатив кулаком у стіну. Мені байдуже, чому маченшин діє на боці Фейна, навіть якщо це так. Ай, седай, вони втекли з рогом валіра, шляхами. Наразі вони вже можуть бути у гнилолісі, або на півдорозі до Тіра, або Танчико, або по той бік Аїльської пустелі. «Ріг загублено! Я пропав!» Його руки без повисли, а плечі поникли. «Я пропав!» Фейн несе його на мис Томан, проголосив Ранд, і всі погляди знову миттєво зосередились на ньому. Верін уважно подивилася на Ранда. «Ти вже казав це раніше. Звідки тобі про це відомо?» Він залишив повідомлення через Бартанеса. «Хитрість!» – хмикнув вінктар. «Він не став би доповідати нам, куди він прямує!» «Я не знаю, що ви всі збираєтесь робити», – заявив Ранд. «Але я йду на мис Томан. Я мушу. Я вирушаю на світанку». «Але, Ранде!» – втрутився лоял, «Нам знадобляться місяці, щоб дістатися мису Томан. «Звідки ти знаєш, що Фейн там на нас чекатиме?» «Він чекатиме. Але як довго він чекатиме, доки вирішить, що я не прийду?» «Навіщо він тоді поставив у брамі такого сторожа, якщо хоче, аби я рухався за ним?» «Лойеле, я збираюся скакати так швидко, як зможу. І якщо я зажену гнідана до смерті, я придбаю іншого коня. Або вкраду, якщо доведеться». «Ти впевнений, що хочеш вирушити зі мною?» «Я вже так довго супроводжував тебе, Ранде, то чому раптом мав би відмовитися зараз?» Лоял витяг кисет та люльку і почав великим пальцем набивати її. «Розумієш, ти мені подобаєшся. Ти подобався б мені, навіть якби ти не був та Авереном. Мабуть, ти подобаєшся мені не через це, Здається, ти затягуєш мене в окріп по самисіньку шию. Але попри все, я іду з тобою. Він посмоктав чубук, аби перевірити тягу, тоді, узяв скіпку із кам'яного кухля на кам'яній полиці і сунув її у полом'я свічки. І навряд чи тобі вдасться мене зупинити. Гаразд, я теж іду, оголосив мед. Кинжал усе ще у фейна. Отже, я йду. Але надалі вдавати із себе слугу я відмовляюся. Перен зітхнув. Його жовті очі ніби дивилися вглиб себе. Гадаю, я теж піду з вами. Замить він посміхнувся. Хтось має пильнувати, аби мед не встравав у халепи. Так собі фортель, пробурмотів він так. Я знайду спосіб зустрітися з Бартанесом наодинці і з'ясую правду. Моя мета – роздобути ріх Валєра, а не ганятися за мандрівними вогниками. Це може виявитись не фортелем, – обережно зауважила Вері, яка, здавалось, вивчає підлогу під ногами. У підземеллях Фалдари були залишені певні речі. Написи, що вказували на зв'язок між тим, що сталося тієї ночі, та... Вона кинула на Ранда швидкий погляд з підопущених вій. «Мисом Томан. Я їх ще не цілком розумію, але вважаю, що ми повинні вирушати до мису Томан. І я впевнена, ми знайдемо ріг там». «Навіть якщо вони вирушили до мису Томан», – промовив Інктар, «то поки ми туди дістанемось, Фейн чи хтось інший із друзів Морока встигне сто разів протрубити в ріг і герої, що постануть із могил, навернуться на бік тіні. Фейн міг сто разів протрубити вріг відтоді, як поїхав із Фалдари, відповіла йому Верін. І я думаю, він так би й вчинив, якби міг відімкнути скриню. Про що нам варто хвилюватись, то це, аби він не знайшов когось, хто знає, як її відімкнути. Ми повинні вирушити за ним шляхами. Перен підняв голову. Мед засовався на кріслі. Лоял тихо застогнав. Навіть якщо нам якимось дивом удасться прослизнути повз Бартанесову охорону, зауважив Рант. Я впевнений, Мачиншин усе ще буде на місці. Шляхами йти неможливо. Хіба ми можемо всім загоном прокрастися до маєтку Бартанеса? Поклала край суперечці Верін. Існують інші шляхові брами. Неподалік міста, на південний схід, знаходиться стедінг Цофу. Це молодий стедінг, віднайдений наново лише шість століть тому. Але у ті часи старіші неогірів ще продовжували розбудовувати шляхи. У стедінгу Цофу має бути шляхова брама. Ось туди ми і вирушимо з першим світлом. Лоял знов застогнав Цього разу трохи голосніше. І Рант не був упевнений, стосувався цей стогін шляхових брам чи стеддінгу. Інктар, здавалося, ще не був остаточно переконаний. Але Верін була така м'яка і водночас невмолима, наче снігова лавина. Інктаре, ваші солдати мають бути готові вирушити. Відправте Гюрина з наказом до Уно, поки він не ліг спати. Вважаю, нам усім треба лягти спати якомога раніше». Друзі Морока вже випередили нас принаймні на день, і я маю намір завтра надолужити згаяний час. Пухкенька Айс Седай була налаштована так рішуче, що вона, ще не закінчивши своєї промови, уже підштовхувала Інгтара до дверей. Рант виходив у слід за іншими, але біля дверей затримався біля Айс Седай і простежив поглядом за метом, що окрукував освітленим свічками коридору. Чому у нього такий вигляд? Я вважав, що ви його, принаймні настільки, аби дати йому трохи часу. Перш ніж відповісти, вона почекала, поки Мед і решта повернули на сходи, що ведуть нагору. Вочевидь, це не спрацювало так, як ми очікували. Хвороба спричиняє цікаві зміни у ньому. Сили в ньому залишаються. Я вважаю, він матиме їх до кінця, але його тіло зникає. Я сказала би, що у нього щонайбільше ще кілька тижнів. Бачиш, є вагома причина поквапитися. Мене не потрібно додатково пришпорювати Айс Седай, сказав Рант, намагаючись, аби її титул прозвучав як найофіційніше. Мед, ріх, погрози Фейна, світло Егвейн. Згоріти мені пришпорювати мене не треба. «А як щодо тебе, Ранде Альтора? Ти добре почуваєшся? Усе ще пручаєшся, чи нарешті поступився колесу?» «Я вирушаю з вами на пошуки рога. А більше я не маю жодних справ із жодною айсседай. Ви мене розумієте? Жодних!» Вона не відповіла, і він пішов геть. Але коли озирнувся. Вона все ще проникливо і задумливо дивилася на нього своїми темними очима.